Radio Energy. Energy. Podcast-arkisto osoitteessa. www.nrj.fi. Heat music only. Rami Sinin Sini Nurmi Finn-matkoilta, hei. Oisko sulla pieni hetki aikaa jutella? Joo. Eli te, te olitte reissussa tuolla Ricossa alkuvuodesta, ootas, kolmas ensimmäistä ollut lähtö. Joo. Ja hotelli on ollut Punta del Rey. Kyllä. Huone 102. Joo. Tuon huoneen kunnosta on nyt tullut nimittäin pieni valitus, eli siivoja on tehnyt sieltä pienen löydön, tällaisen tirkistelyreijän. Onko sulla mitään tietoa tästä? No ei ole mitään tietoa. mutta mun tyttöystä on myös kahdestaan siinä. Just joo. Niin ei, ei, ei ole kyllä mitään tietoa nyt. Joo. Tota, Vuodenvaihteessa on nimittäin huoneisiin tehty tämmöinen perusteellinen tarkastus ja sen jälkeen tämä reika on ilmaantunut. Ja tuota huonetta 102 ja 101, minkä välistä se reika on löytynyt, niin ei ole vuokrattu teidän reissun jälkeen ollenkaan, koska tuo ensimmäinen kerros on tällä hetkellä suljettu siellä tehdään vessoihin kaakeliremonttia. Niin meillä joo. on muuta vaihtoehtoa kuin nyt epäillä teitä tästä asiasta. Joo, mutta ei, ei voi olla millään mahdollista. Ei. Me on ollut ihan, me me ihan kahdestaan. Meidän äiti ja isä olivat vieressä, vieressä huoneessa. Mä oltiin 60-vuotias matkaamme. Isä, mun isä täytti 60. Niin, anteeksi, mitä sä sanoit? Mun isä... Ha Halloo, kuka siellä on? Finn matkoilta Sini Nurmi. Joo, niin mun isä 60. Joo, te... ja te olitte samalla matkalla sun vanhempien kanssa. Joo, ja mun vanhemmat oli huone 101. Tota, mikä ikäinen sä oot? Nämä 30. Siis ootteko te ollut matkalle teidän vanhempien kanssa? Kyllä. Hei, oota. Mario, te olette olleet reissussa niiden vanhempien kanssa. Mitä <tortekymppisiä>. ne Hei, an anteeksi. Hei, oikeesti. Mä otan osaa, näitä on kuultu ennenkin. Oliks teillä ihan hirveä reissu? Nyt mä ymmärrän tänne. Onko nämä kytänyt teitä koko reissun? Ei, en mä, en mä, en, en Eli olisiko nämä voinut tehdä tämän seinä? E en usko, Oliko teillä ihan kauhea reissu oikeasti? Näitä tulee välillä. Anteeksi oikeasti. Me ei ole pakko antaa, teille joku alennus tästä. Me on laitettu teidän vielä vissiin viereisiin huoneisiin. Siitä mä oon niin pahoillani. No, joo. Mitäs toi parvekapolitiikka? Teillä molemmilla oli parvekkeet. Oliko mitään tirkkimistä siinä, että kävikö parvemmat? No, oli, oli, oli. Oikeesti. Oli vähän joo. Jos te lähette filmaatkoilla vielä reissuun, niin 100 euroa tulee heti alennusta. Me ollaan tosi pahoilla me ei ole huomattu tätä asiaa. Me ei laiteta koskaan tällaisiin ryhmiin vieräkkäin. Asia selvä. Haluatteko te tehdä tästä jonkun valituksen, että jos teillä on ollut ihan kauhea reissu? Ei, ei, ei tehdä mitään valitusta. Ei. Jo. Ihan tuota vielä tämmöinen henkilökohtainen kysymys. Niin älä vaan sano, että sun vanhemmat ei oo puhunut englantia ollenkaan. Ei oo puhunut. Eikä eri. espanjaa. Ei. Te olette saanut kaiken kääntää vielä ja tulkata Kyllä. Hei kuule, kyllä mä laitan sen verran alennusta että sa, saat noi vielä noi tenkase naamusoon on mukit tähän kaupan päälle. <tos> Oi. Niin. <tos> <tos> Mutseli moi. Moi. No <tos> <tos> <kastatko mua> vielä? <tos> joo, joo, <mä> <tos> Joo. <tos> mä, <tos> mä tos ei voi olla totta, ei voi olla totta. <tos> No niin Saat <laughs> Rami sai. mukana, että enkä se aamussa se pilapuhelussa. Kiitos, kiitos, kiitos. Meni ihan täysillä, meni aivan täysillä. Tilaa Radio Energyn podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.nrgi.fit.